Захопливий цикл детективних історій про сержанта Петрелу. Людина, яка стала справжнім символом класичного лондонського розшуку. Він не носить елегантних костюмів, як Пуаро, і не має дедуктивної машини замість мозку, як Холмс. Перед вами постане світ справжньої поліцейської роботи, виснажливої, кропіткої, а іноді іронічної. Патрік Петрела – це детектив, який перемагає не завдяки дивоприладам, а завдяки своїм ногам, що сходили сотні миль лондонською бруківкою та серцю, яке здатне відчути чужий біль за сухими рядками протоколів. У цьому циклі на вас чекають атмосфера повоєнного Лондона від затишних пабів до заплутаних лабіринтів квартирних будинків, інтелектуальна дуель, де кожна дрібниця від плями мастила до кольорочої може стати ключем до істини. Живі герої зі своїми слабкостями, гумором та непохитною вірою у справедливість. Запрошую вас у світ, де злочин залишає слід, а сержант Петрела обов'язково його відшукає». Майкл Гілберт, друга шкіра Перше, що кидалося в очі, щойно ви переступали поріг кімнати – це стіл. Його ніжки були спофарбовано в зелене металевого кутника, наглухо прикрученого до підлоги, а стільниця являла собою суцільну масивну глибу полірованого тикового дерева. Угорі палахотіли п'ять білих люмінесцентних ламп. На широкій, стерильній поверхні столу цей дощовик здавався недоречним, наче якийсь веселий обшарпаний старий волоцюга, що випадково забрів до операційної зали. Плащ річ надто особлива, майже друга шкіра. Втрачаючи власну форму, він поступово набуває образів свого господаря. Його кишені стають сховищем для тютюнових крихт, піску та дрібних уламків листя, а поверхня вкривається плямами відкуди більш несподіваних речей, ніж дощ. Цей плащ починає жити своїм власним життям. Було в цьому щось непристойне, подумав Петрела, у тому, щоб Отак От по частинках виривати з нього життя. Поважний чоловік в окулярах без оправи та білому лабораторному халаті ще не закінчив обробляти підкладку кишеньковим пылесосом із насадкою в формі наперстка. Тепер він взявся за зовнішній бік. Він відрізав широку смужку липкої стрічки і приклав її до плаща, міцно притиснувши долонею. Потім він позначив цю ділянку особливим олівцем і різко відірвав стрічку. На зворотному боці стрічки не було нічого помітно неозброєним оком. Проте лаборант, здавалося, був задоволений. Ми зробимо кілька мікропрепаратів для дослідження під мікроскопом, мовив він, і вони розкажуть нам усе, що ми хочемо знати – а вам немає потреби тут затримуватися, якщо не маєте бажання. Сержанту Петрелі дуже не подобалося, коли йому навіть натяком давали зрозуміти, що він марнує час. Щиро кажучи, він взагалі не міг терпіти лаборанта Ворслі, той тримався стіл з верхньою манерою, що притамана людям, яких втаємничили вузьке коло знань яка тепер повчає дилетантів, що лишилися за порогом. «Гаразд», – мовив він, – «я піду, а за пару годин повернуся». «Аби виконати цю роботу досконало», – відповів Ворслі, – «знадобиться близько шести днів». Він із самовдоволенням глянув на акуратні ряди лабораторного посуду навколо столу та на зразки, які вже встиг відібрати». А потім, мабуть, ще три дні, аби впорядкувати результати. І все ж таки, заважив Петрела, я зазирну сьогодні ввечері і подивлюся, що вам вдалося розкопати. За умови, що ви усвідомлюєте, процідив Вослі, що висновки, які я вам надам, будуть іще неперевіреними. Я ризикну. Ну, це, звісно, вам вирішувати. У голосі лаборанта прозвучав докір. Мовляв, який же нетерплячий народ ці поліціянти. Не навчені наукові дисципліні, звиклі поспішати з висновками. Ворсли гучно зітхнув. Сержант Петрела промовчав. Він уже давно збагнув марна справа настроювати проти себе людей, які здатні тобі допомогти. Він звірився з годинником, своїм записником і власним шлунком. Йому належало заїхати в Ансворд, потім в Ектон, а після того в Саутгару. Аж тоді він повернеться до лабораторії судової медицини, аби поглянути, що розкопав для них в Орслі. Далі він рушить назад до Гайдсайда і доповістить суперінтенданту Гакстелу. Можливо, суто теоретично, він матиме час на обід між Ектоном та Саутгароу. Якщо ж ні, то перспектива поїсти дедалі ставала примарнішою, бо варто було йому з'явитися в Гайдсайді. Гакстел, напевне, завантажить його новою чергою невідкладних справ. Уся ця метушня і безпосередньо плащ, що лежав на лабораторному столі, почалися з відкриття, яке зробив молочник у 39-му номері Керго Меншенс. Керго Меншенс – це висока житлова споруда, що височіє над південним краєм Ellenwood Common. Міс Мартін, яка мешкала одна в 39-му номері, була жінкою років 30. Ні красуня, ні розумниця, але не потворна і не дурна. Вона працювала з секретаркою у доктора Гантера, який мав будинок і приймальню на Вімполстріт. Вона добре знала свою справу і отримувала за це гідну платню. Квартира, що тулилася на останньому поверсі, була меншою за інші квартири в будинку і вважалася одиначкою. Це означало, що життєвого простору там було якраз стільки, аби одна людина могла сяк так існувати. Вітальня, що водночас слугувала їдальнею, комірчина, що була за спальню – Ще одна комірчина названа кухнею та ще одна ванною. Не те, щоб міс Мартін колись скаржилася. Вона не мала часу марнувати його на домашні справи і здебільшого харчувалася де. Її інтереси обмежувалися Шекспіром та тенісом. Це підводить нас до молочника, який, побачивши, в суботу біля дверей 39-ї квартири незайману п'ятничну пляшку молока згадав про це в розмові з наглядачем будинку. Наглядач не відразу занепокоївся. Мешканці часто кудись їхали, не попередивши його. Хоча міс Мартін зазвичай була педантичною в таких питаннях. Пізніше того ж ранку... Обхід привів його до 39-ї квартири, і він поглянув на дві молочні пляшки. Все видовище видавалось йому дещо тривожним. На щастя, він мав при собі універсальний ключ. Що і перевело на місце події суперінтендента Гакстела на швидкісній автівці і головного суперінтендента Барсту з окружного управління. А ще загони фотографів і дактилоскопістів і відомого поталага натома, і натовп роззяв на тротуарі, і поліціянта у формі, аби цей натоп стримувати. І зрештою, оскільки Карго Меншенс входив до його дільниці сержанта Петрело. Молодші сержанти карного розшуку не ведуть розслідування вбивств власноруч. Проте їм дозволяють допомагати, приблизно так само, як молодші офіцери допомагають керувати війною, їм дозволяють виконувати всю роботу, поки на часу займаються роздумами. І у цій справі роботи було багато. Мені це не подобається, прогремів супринтендант Барлоу своїм звичним. Схожим на гуркіт вибуху голосом. «Маємо дівчину, звичайну, як яблучний пиріг. Ніхто про неї і поганого слова не скаже. Ушиття, як на долоні. А потім хтось заходить і б'є її по голові. І не один раз, а п'ять чи шість. Будь-який із цих ударів міг стати смертельним, погодився Паталоганатом. Вона мертва вже понад 24 години. ймовірно, вбита в п'ятницю вранці. і Я не маю жодних сумнівів, що ось це було знаряддям убивства. Він вказав на важку викрутку з довгою ручкою. Вона могла належати їй, промовив Гакстел, хоча дивна знахідка для такої квартири. Більше схоже на інструмент для майстерні». Гаразд, мовив барстов, – «припустимо, убивця приніс із собою. Ідеально підходить для такої справи, такою штокованою можна і вхідні двері зламати, а якщо господар виходить, вона так само згодиться, як і зброя. Але це все одно він запнувся, підбираючи слово, це все одно якесь божевілля. І що далі вони просувалися, чим ширше розкидали свої тенета, тим більшим божевілям усе це здавалося. Певні факти, однак, випливли на світло негайно. Гакстел зв'язався з доктором Гантером із Вімполстріт менше, ніж за годину. І лікар пояснив, що містер Мартін не вийшла на роботу в п'ятницю, бо він сам наказав їй залишатися в ліжку. «Гадай, вона перевтомила очі», – сказав лікар. Це спричинило головний біль, а біль, своєю чергою, позначився на шлунку. Це була така форма мігрені. Усе, що їй було потрібно, це 48 годин у ліжку із зачиненими шторами. Я наказав їй відпочити в п'ятницю, і повернутися до роботи в понеділок, лише якщо почуватиметься достатньо добре. Вона працює зі мною вже майже 10 років. Чудова секретарка і така мила дівчина. Він говорив із такою теплотою, що Гакстел, який завдачою був циніком, зробив собі нотатку щодо можливого напрямку розслідування. Проте з того нічого не вийшло. Як з'ясувалося, лікар був щасливо одружений. «Ця частина картини цілком складається», – заважив Гакстел головному суперінтенданту Барстову. «Вона була в ліжку, коли з'явився непроханий гість. Він ударив її, коли вона виходила зі спальні. То ви гадаєте, це був звичайний грабіжник». «Припускаю, що так», – відповів Гакстел. «Викрутка, скажі на те знаряддя, яке зазвичай носить при собі зламник. В можна запросто вирвати з м'ясом звичайний врізний замок. Цього разу йому не довелося її застосовувати, бо в неї стояв простий клямковий замок, який відкрила б і шестирічна дитина. Не сумніваюся». Він просто відтиснув язичок шматочком пластику. Але чому він обирав саме її квартиру? Бо вона була відлюдною на останньому поверсі, або тому, що він знав її звички. Просто лиха доля, що вона опинилася вдома в такий час. Лиха доля для неї, похмуро погодився Барстоу. Ну що ж. Машину розслідування запущено, може щось і вискоче. Гакстел був досвідченим офіцером поліції. Він знав, що розслідування вбивства – це кинути камінь у тихий ставок. Кола від нього дедалі розходяться ширше. Він розпочав два розшуки одночасно. Кожного в радіусі ста ярдів від квартири. Попитали про те, чим вони займалися і чи не помітили чогось незвичайного. Також допитали кожного, хто був бодай якось пов'язаний із міс Мартін кровними узами, дружбою чи спільними справами. Ця система вимагає величезного обсягу роботи від багатьох людей і має лише одну перевагу. Вона майже завжди, зрештою, приносить успіх. Сержанту Петрелі випало завдання опитати всіх інших мешканців будинку. Це потребувало семи візитів. У кожному випадку, як з'ясувалося, бодай хтось один із квартири був удома протягом усього п'ятничного ранку, і ніхто нічогісінько не чув, що було прикро. Чи сталося щось незвичайне у п'ятницю вранці? Перші шестеро, до кого звернулися з цим питанням, чухали по тилиці і казали, що на їхню думку нічого такого не було. Сьомий згадав джентльмена, який залишав папери для перепису населення. На той час Петрела вже і впрів, і вкрай виснажився – Залежно від того, як на це подивитися, він або безнадійно запізнився на обід, або занадто рано зібрався на підвечірок. Він уже був готовий викреслити джентльмена з паперами, коли інстинкт, той самий, що скеровує всіх добрих поліціянтів, змусив його проявити наполегливість і поставити ще одне запитання. Якби він цього не зробив, Справа Мартін, наймовірніше, так і залишилася б нерозкритою. Але щойно сержант почав копати глибше, випливла цікава маленька історія. Джентльмен насправді не залишав після себе жодних паперів. Він начебто проводив попереднє опитування щодо кількості мешканців у будинку, аби підготувати все до подальшого перепису. Самі ж бланки мали видавати пізніше. Петрела поплентався вниз через три сходові марші. Тільки у разі крайньої потреби поліціянтам дозволено користуватися приватними телефонами. І зателефонував муніципальному реєстратору з телефона автомата. Після цього він знову бійшов в перші шість квартир. Мешканці одностайно підтвердили, що до них то п'ятничного ранку заходив чоловік із Ради. Вони не згадували про це раніше, бо Петрела питав, чи трапилося щось незвичайне. А в тому, що люди з муніципалітету винюхують щось навколо, не було геть нічого незвичайного. Петрела попросив надати опис і зібрав від своїх шести інформаторів, Такі дані. Чоловік був молодий, молоткуватий та майже середнього віку. Останнє – від доньки підлітка з 37-ї. Він був із непокритою головою і мав скуйовджене волосся. Він був у капелюсі і мав підозрілий вигляд – 34-та квартира. Гарну усмішку донька підліток. Не можу сказати, не дуже і роздивлялися решта. На зріст він був приблизно 6 футів, 5 футів 9 дюймів, 5 футів і 6 дюймів, а хтось і взагалі не помітив. Він мав звичайний голос, на ньому була краватка випускника Гарроу, літній джентльмен із 34 го на першому поверсі – Здавалося, він йшов якось незграбно, наче накульгував на одну ногу. Четверо шести свідків. Сержант Петрела поспішив до поліцейської дільниці на Крондроуд, де застав Гакстела та барство за нарадою. «Здається, немає жодних сумнівів», – доповів він, – що це був злодій Нишпарка, який «Видавав себе за працівника ради. Я перевірив у муніципалітеті. Там запевнили, що він не міг бути справжнім. Його задум полягав у тому, щоб постукати в двері. Якщо ніхто не відповідав, він або відтискав замок, або виламував його. У перших семи квартирах йому не поталанило. У кожній квартирі відчинили». Коли він дістався до 39-ї на останньому поверсі, гадаю, міс Мартін його не почула. Через мігрень вона, мабуть, майже нічого не бачила і не чула. Саме так, мовив Барстол. А потім вона вийшла, заскочила його на гарячому, тож він її вдарив. «Описи не надто корисні», – заважив Гакстел. Проте ми візьмемо всі світлини з картотеки на осіб, що спеціалізуються на таких витівках, можливо, когось і впізнаємо. Не забудьте про найважливішу деталь, нагадав барстов, кульгавість. Петрела промовив я от замислився, сер, чи варто нам надто покладатися на ту кульгавість? Він наразився на такий спопиляючий погляд, який збентежив би менш упевнену в собі людину. Проте він не відступив. Йому треба було десь сховати ту величезну викрутку. Вона була майже два фути завдовжки. Найзручніше місце – у кишені вздовж штанини. Це і могло створити враження, ніби в нього не гнеться нога. Гакстелл уникнув погляду Барстов. Це цікава думка, мовив Гакстел. А тепер ідіть і починайте перевіряти список родичів міс Мартін. Було ще коє-що, вівдалі Петрела. А чи знаєш ти, нелюб'язно заважив головний суперінтендант Барстов. Навіщо Господь дав молодим поліціянтам дві ноги, але тільки одну голову? Петрела зрозумів натяк і пішов. Проте ця думка продовжувала мучити Петрелу. І пізніше того ж дня, коли він залишився на одинці з суперінтендантом Гакстелом, він знову її озвучив. Пам'ятайте, мовив він, десь півроку тому, здається, у нас був спалах подібних випадків у районі Чолдертона-Роуд та Парк-Бранч. Хтось обчистив три чи чотири житлові будинки, і ми його так і не впіймали. Тоді він видавав себе за агента з продажу лотерейних квитків. Той чоловік, що забув свій плащ. Саме так, підтвердив Петрела у полковника Вінга. Полковнику Вінгу було майже 90. Він був геть глухий, але ще досить жвавий. Він брав участь в одній з Олуйській та незлічених Афганських війнах. І стіни його вітальні на останньому поверсі «Чолдертон Меншенс» були прикрашені чудовою колекцією холодної зброї. За шість місяців до справи Мартін з ним сталася пригода, яка могла б стервожити менш загартованого воїна. Він не належав до тих, хто рано встає». Неквапливо вийшовши зі своєї спальні одного прекрасного ранку близько одинадцятої години, він побачив чоловіка, що стояв на колінах перед сервантом, і тишком перебирав срібло. Важко було сказати, хто з них більше сторопів. Незваний гість схопився на ноги і кинувся геть із кімнати. Полковник вінг із жалем відкинув думку про те, щоб поцілити в нього асагемі з балкона, коли той вибігав із під'їзду, і зателефонував у поліцію. Бо вони зробили одне цікаве відкриття. Перед полкою на вішаку висів чужий дощовик. «Ніколи в житті його не бачив», – наполягав полковник Вінг. «Ви хочете сказати, що це негідник, мав нахабство». Повісити свій плащ, перш ніж взятися до роботи. Дивно, що він ще не пригостився віскі з содовою, поки був при справі. Гакстел відповів, що знав грабіжників, які саме так і чинили. Він довго розмовляв із полковником про звички злочинців, а потім забрав плащ для експертизи. Оскільки злочин був лише спробою пограбування, вважалося недоцільним витрачати на нього надпрацювання.